ויעש את מזבח העולה עצה שיטים חמש אמות אורכו וחמש אמות רוחבו רבוע ושלוש אמות קומתו ויעש קרנותיו על ארבע פינותיו ממנו היו קרנותיו ויצף אותו נחושת ויעש את כל כלי המזבח את הסירות ואת היעים ואת המזרקות את המזלגות המז... ואת המחתות, כל כליו עשה נחושת. ויעש למזבח מכבר, מעשה רשת נחושת, תחת כרכובו, מלמטה עד חציו, וייצוק ארבע טבעות בארבע הקצוות, למכבר הנחושת, בתים לבדים. ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם נחושת. ויבא את הבדים בטבעות על צלעות המזבח, לשאת אותו בהם, נבוב לוחות עשה אותם. ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת, במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. ויעש את החצר לפאת נגב תימנה, קלעי החצר שש מושזר מאה באמה. עמודיהם עשרים. ואדניהם עשרים נחושת, ווי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת צפון מאה ואמה, עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחושת, ווי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת ים קלעים חמישים באמה, עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה, ווי העמודים וחשוקיהם כסף. ולפאת קדמה מזרחה חמישים אמה. כלעים חמש עשרה אמה אל הכתף, עמודיהם שלושה ואדניהם שלושה. ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר, כלעים חמש עשרה אמה, עמודיהם שלושה ואדניהם שלושה. כל כלעי החצר סביב שש מושזר, והאדנים לעמודים נחושת, ובי העמודים וחשוקיהם כסף, וציפוי ראשיהם כסף. והם מחושקים כסף כל עמודי החצר. ומסך שער החצר מעשה רוקם, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוסדר, ועשרים אמה אורך, וקומה ורוחב חמש אמות, לעומת קלעי החצר. ועמודיהם ארבעה, ואדניהם ארבעה נחושת, ובהם כסף, וציפוי ראשיהם, וחשוקיהם כסף. וכל היתדות למשכן ולחצר סביב נחושת. פרשת אל לפקודי, פרק ט"ו, פסוק כ"א. אל לפקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה.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 ו-1,705 ו-70 שקל בשקל הקודש. בקע על הגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש. לכל העובר על הפיקודים, מבין עשרים שנה ומעלה, ל-600,000 ו-3,550. ויהי מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת. מעט האדנים למעט הכיכר, כיכר לאדן. ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים עשה ודים לעמודים, וציפה ראשיהם וחישק אותם. ונחושת התנופה שבעים כיכר ואלפיים וארבע מאות שקל. ויעש בה את אדני פתח אוהל מועד, ואת מזבח הנחושת, ואת מכבר הנחושת אשר לו, ואת כל כלי המזבח. ואת אדני החצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל יתידות המשכן, ואת כל יתידות החצר סביב.